і пожертвуваних на богоугодне діло великим князем київським Володимиром Мономахом. Віко труни преподобного Нестора засклене, щоб можна було бачити літописця. Блаженний Агапіт лежить у відкритій труні, бо й по його смерті з його останків ісходить дивна цілюща сила. І гріх було б ставати їй на перешкоді. Життя насельників цих печер супроводжувалося великими чудесами, які згодом будуть описані у Київсько-Печерськім Патерику. Тут лежали нетлінні мощі Федора і Василія, які вмерли, але не спокусилися золотом-сріблом. Прохора Лебедника, що вмів перетворювати золу на сіль. Даміана, який зсіляв людей молитвою і єлеєм. Та найбільше чудеса творив Агапіт, який не тільки рятував від смерті всіх болящих, але й зумів навіть перемогти і відкласти на тривалий час смерть власну. Агапіт лікував усіх, хто до нього приходив, зіллям, словом і духом своїм. Мав також здатність і силу передавати дух свій цілющий на відстані малі і великі, як то сталося із князем Володимиром Мономахом. Ще молодий тоді Мономах тяжко занедужав у Чернігові і відчув, що вмирає. Він послав своїх людей до печерського ігумена Іоанна, просячи, щоб прийшов до нього Прославлений цілитель Агапіт. Але Агапіт не міг піти до князя, бо дав обітницю не виходити за брами обителі до самої смерті. Щоб помогти Мономахові, Агапіт приготував для нього трави і духом своїм надав їм такої сили, що князь зміг подолати смерть і видужав. Про те і інші чудеса докладно розповідає Патерик. Терпляче здолавши екскурсійний маршрут із групою стриманих Скандинавів, Оксана затрималася біля Інока, неголосно промовила до нього. «Я з прокуратури. Можливо, мені доведеться прийти сюди вже цілком офіційно. Тому я хотіла б дещо спитати у вас тепер. Ви дозволите?» Чорноризець мовчки нахилив голову. Тривалий час тут безчинствували ті, кого сьогодні не хочеться навіть згадувати. «Бог їм, суддя!» – зітхнув монашок. Очевидно, цим святим місцям завдано великої шкоди. Печери рятувалися чудесною силою угодників. Я хотіла спитати, чи не було останнім часом, Спроб так чи інакше порушити спокій кого-небудь з угодників. Скажімо, Агапіта. Агапіта – ні. А кого? Інок зітхнув. Гріх наговорювати на людей. Ви ж бачите, що я не складаю протоколу. Це тільки бесіда. Я розслідую справу про злочинну групу, яка загрожує цілості київських святинь. Це страшні люди. Вони не зупиняються навіть перед убивствами. Їхні руки в крові. Ні-ні, наставив на Оксану руки чорноривець. Цих людей тут не було. Бог милував. А хто був? Одразу вхопилося за його недомовку Оксана. Інок завагався. Оксані навіть здалося, ніби він почервонів. Ну то хто ж? Гріх глаголати – ще більший гріх спокушатися поглядом очей своїх. Жінка ангельського лику, як спокуса втілена, а прийшла і привела до мене тих, хто вистояв перед спокусою – до блаженних Федора і Василія. Під час екскурсії Оксана не звернула уваги на мощі цих угодників. Тепер її, мов би, штовхнула щось у груди схимник Федір і собор святого Федора, на фундаментах якого вбито